Balakit rinketaren eskuratzeko manerak edo baldintzak zatiketak sortu zituen oposizio eta geiengoaren artean. Oposiziokoak hiru eskaera egin hau zapesari. Proiektua berrikustea, erosteko deliberua ezestatzea eta erritarekin eztabaida publiko bat egitea. Eskaera guziai ezetza ukanik, oposiziokoak errikurtso bat pausatu zuten prefetari. Ondorioz prefetak seetasuna galegin dizkio, Jose gamoi hau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 Roger Gamoi. Maintenant on a redemandé une nouvelle estimation domaine et trinketerostea deliberatu bazuten, orain printzipiozkoa akordio bat baitzik etzela aipatzen du auzapesak. Za reverden rako sent municipal puisque c'est été Aldaketa hori ingibilatze gisa ikusten du oposizioko Filiplazkargiek. Bei belok men tatse ramlike, eh ditentzia me Eta guai, azken kontseiroan ekan dik, bo, medena den, hartu ginen deliberoa, prinsipiozko deliberoa baizik etzen. Ochtan duk, bere, gibelatze pixka bat. Opoziziokoan beste kritika izan da proiektu eza. Ez baita diru itxuki xautzen ahal. Filip Lazkarrai. Ez zelaik herria konsultatu nahi, izi herria txomaiten dira, zenta bai, engaiatzen dik herritar guziak, erri herritar guziak engaiatzen ditik urte enzat. Baina justuki hau arabera, herritarrak hauteskunde egunean bozkatuz katuz, dira. Jose Gamoi. E, Simon Rehelu, avec la majorité de l'équipe, qui était là, c'est que, ils ont confiance, et ils me le dit, un achat d'utrenque, 400.000 euro. Oposizioko Filip Lazkarraiek, ez du berdin ikusten. E, nik ikaragari atxobaiten diat, jolako adierazten bat, zenta hor lehenik erdiek ez tia dintzat erdiek, bestalde bostkatu dutenek ere, ez tie eman olako e, txekesuri bat, berak nahi dina hitena, nahi dina Joriekola ez adostasunek segitzen dute. Baina azpi da, besteetan privatizatzen bada, hemen alderantzi segitzen dela.